Kebahagiaan bagi seorang pemuda atau ulama yang dahulu Satu puluh tahun Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari ini Apabila seorang pemuda itu Ia yani duduk di Majlis al- Bersahabat dengan ahlul ilmi Tidak ada yang lebih nikmat daripada itu Di dalam hadis Ada Pertama, Usuluddin. Usuluddin. Tentang tawahid, tentang iman dijelaskan. Tenang untuk buka rembalan ramalan hadis. Di tiap-tiap kitab hadis ada judul kitabul iman. Di sahih Bukhari. Di sahih Muslim. Dan kitab-kitab yang hadis yang lain. Di sahih Bukhari ada kitabul tawahid. Semua usuluddin. Dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mana tauhid, mana syirik. Yang kedua di dalam hadis pun dijelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Allah menjanjikan jannah, mengancam neraka dan seterusnya. Allah menjanjikan pahala yang besar, ganjaran yang besar bagi mereka yang mengerjakan amal taat. Riwayat dalam hadis sering diterangkan keutamaan wudu. Wudu menggugurkan dosa. Dijelaskan tentang keutamaan salat, salat menggugurkan dosa. Gemas Dos, terusnya. Janji Allah Dijelaskan juga tentang ancaman-ancaman Yang sangat besar, sangat berat Allah Bagi laki-laki yang menyerupai wanita Dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki Dan lain-lain banyak sekali Yang ketiga dijelaskan Sifat Sifat Rabbul Alamin Sifat-sifat Allah, Allah Taala Nama dan sifat Allah Dijelaskan dalam alih Secara terperinci Yang keempat Dijelaskan tentang Sifat surga dan neraka Diterangkan tentang surga Diterangkan tentang neraka Dan apa janji Allah Untuk orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan untuk orang-orang yang durhaka di dalam neraka dan susun secara terperinci yang keempat kelima kelima yang kelima di dalam hadis dijelaskan tentang berbagai macam makhluk Allah dari kejadian bumi dari kejadian lain dan keajaiban-keajaiban ke makhluk Allah. Tabaraka wa ta'ala. Keaguman kebesaran ayat-ayat Allah. Yang menunjukkan kebesaran Allah. Lihat hadis yang menjelaskan salah satu malaikat. Hamlatul arsh. Pembawa arsh. Satu orang, satu malaikat jarak antara telinganya dan pundaknya 500 atau 700 tahun perjalanan. Kaib makhluk Allah. Kejadian langit, kejadian bumi dan kaib berkecai dari makhluk Allah, kebesaran ayat-ayat Allah tadi Ali. Yang kena diterangkan tentang al-Malaika juga makhluk lain seperti jin, syaitan yang ketujuh di dalam hadis dijelaskan kisah sulambia perjalanan para nabi dan rasul yang kedelapan dalam hadis pun dijelaskan tentang Allahul Rrahman, wali-wali Allah Taala, yang tidak terbatas jumlahnya itu setiap orang yang bertakwa beriman dan bertakwa. Di dalam hadis juga dijelaskan perjalanan raja-raja, baik dari bangsa Arab maupun yang selainnya. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang kisah umat yang terdahulu. Bila membahas pun dijelaskan tentang sirah Nabawiyah al-Karimah. Sirah Rasulullah, tarikh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan beliau dari awal sampai akhir. Dijelaskan tentang khutbah-khutbah beliau, ta'ziyah beliau, hukum-hukum yang beliau putuskan, tanda-tanda keadlian dan kerasulan beliau, mukjizat-mukjizat beliau. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang perjalanan para sahabat generasi yang terbaik dari umat ini dan seterusnya. Di dalam hadis pun dijelaskan tentang tafsir Quran bagi ikhwan yang kerap tersering mengikuti pelajaran setiap hari Sabtu di mana kita membaca kitab saim kholid dengan sanadnya tentu tahu sekarang kita telah sampai di bagian kitab tafsir dan seterusnya lengkap di dalam hadis terdapat segala sesuatu dijelaskan tentang tadi muamalat hukum-hukum perdagangan jual beli Lengkap Jadi sistem Perekonomian Islam Di dalam hadis pun dijelaskan tentang Ahka menikah Hukum-hukum Pernikahan secara Islam Di dalam hadis pun dijelaskan tentang Adab dan akhlak Dalam hadis pun dijelaskan tentang bagaimana kita beribadah, peribadatan. Lengkap segala sesuatunya ada. kalau itu <coughs> ahli hadis adalah orang yang paling tahu tentang Islam ahli hadis adalah orang yang Paling fahy tentang Islam dan tidak ada yang membencinya kecuali ahlanul bidah. Perhatikan kisah yang sangat menarik Abdullah bin Hasan al his hisanjani seorang muhaddis tapi dari kalangan bawah muhaddis bertingkat kuntu di misr satu hari saya berada di mesjid fa raitu qadiyan lahum fi al -jamia. maka saya melihat Kadi mereka sedang ceramah di masjid Jami di Mesir. Wahai mimrohun, saya sedang sakit, sakit, sedikit sakit. Fasmiul qadiyakul, saya mendengar qadi menerangkan masak.